Boierul și argatul Un boier, călare pe o frumoasă iapă, trebuind să treacă într-un loc o apă, peste o punte îngustă și, fiind grăbit, și-a chemat argatul și-a poruncit, ia-mi în spate iapa și-mi-o trece apa. Nu pot, zise omul lăsând nasul în jos, hmm, păcu boierul foarte mânios, leneșul la toate zice că nu poate.